Баги теж чекає, доки жінка в білій сукні піде до вбиральні, аби й собі повернутись в минуле. Кохтаки обернулась на її вигук, а Вусагі ані анітрохи не звернув на неї уваги. Справді? запитала кохтаки. Так, коротко відповів він, відсорбнувши своєї кави. Будь ласка, нехай у мене не буде суперника, фуміко стривожилась. Зрештою, вона відразу зрозуміла, що це саме вона в невигідному становищі, якщо в них обох одна мета. Коли Фуміко зайшла до кафе, фусагій вже був тут, оскільки він прийшов першим, то першим мав і сісти на того стільця. Фуміко була ввічливою і не збирала злізти поза чергою. Жінка в білій сукні виходить до вбиральні лише раз на день, тому що дня був лише один шанс посидіти на тому стільці. Фуміко хотіла повернутися в минуле негайно. Думка про те, що доведеться чекати ще один день, була нестерпною. Фуміко не могла приховати свого хвилювання від цієї неочікуваної новини. Вона нахилилася вбік і нашорошила вуха, намагаючись підслухати, чи збирається Фусагі повернутися в минуле. – Ти вже сидів там сьогодні? – Не сьогодні. – То ти не міг сісти там? – Так, ні. – Їхня розмова анітрохи не спростувала її найгірших очікувань. Фоміко скривилася. «Фусагі, що ти хочеш зробити, коли повернешся в минуле?» Сумнівів не було. Фусагі чекав, коли жінка в білій сукні вийде до вбиральні. Це відкриття ошелешило Фоміко. Розчарування розстеклось по її обличчю, і вона знову розпластилась на столику. Проте нестерпна для неї розмова тривала. «Ти хочеш щось виправити?» «Ох, ну...» Фусагі на мить замислися. «Це моя таємниця», – сказав він і по-дитячому самовдоволено усміхнувся. «Твоя таємниця?» «Угу!» Хоча Фусагі сказав, що це таємниця, Кохтакі усміхнулася так, ніби почула щось дуже приємне. А потім подивилася на жінку в білій сукні. «Схоже, сьогодні вона не збирається до вбиральні. Як гадаєш?» Фуміко такого зовсім не чекала. Що? Вона машинально підняла голову зі столу швидко і зовсім нечутно. А може жінка в білій сукні взагалі не збирається сьогодні до вбиральні? Казу говорила, що вона завжди ходить. Вона казала, що жінка ходить до вбиральні один раз на день. Але та жінка сказала, схоже сьогодні вона не збирається до вбиральні. Може жінка в білій сукні вже ходила до вбиральні сьогодні? – Ні, неможливо. Дуже сподіваюся, що це не так. Молючи, щоб це дійсно було не так, Фоміко насторожено чекала, що відповість в осагі. – Мабуть, твоя правда, – відразу погодився він. – Неможливо! – Фоміко розкрила рота, ніби хотіла скрикнути, але уніміла від жаху. – Чому жінка в білій сукні не йде до вбиральні? «Що знає ця Кохтаке?» Фуміко потрапувала відповідей. Щось підказувало, що не варто втручатись в їхню розмову. Фуміко завжди вважала, що вкрай важливо оцінювати ситуації, І тепер усе тіло Кохтаке, мовби натякало їй. «Залиш нас у спокої!» Хоча вона й не зовсім розуміла, що відбувалося між тими двома тієї миті. Проте між ними таки щось було – і це не для сторонник. Фуміко розуміла, що не варто нічого казати, та облишила їх, аж раптом. «Отож, може нам краще піти?» запитала Кохтаке лагідним і терплячим голосом. «Що?» До Фуміко повернулася Надія. «Байдуже, чи ходила вже жінка в білій сукні до вбиральні? Якщо в осаги піде, у неї більше не буде суперника». Коли кохтаки припустила, що жінка в білій сукні не збирається сьогодні до вбиральні, Фусагі погодився і сказав, мабуть твоя правда, мабуть, хоча він так само міг сказати, хай там як, а я зачекаю. На його місці Фуміко точно б чекала. Вона зосередила всю увагу, чекаючи на відповідь Фусагі і намагаючись не виявляти своєї нетерплячки. Усе тіло ніби стало її вухами. Фусагі кинув погляд на жінку в білому і на мить замислися. – Так, добре, – відповів він. Його відповідь була такою простою і зрозумілою, що Фуміко навіть не встигла затамувати подих, А потім вона так зраділа, що її серце шалено застукотіло. – Тоді підемо, коли ти доп'єш каву, – сказала Кохтаке, дивлячись на... на впівпорожню чашку. Здавалося, тепер Фусагі думав лише про те, щоб скоріше піти. Ні, усе гаразд, вона й так уже охолола. Він зграбно склав свій журнал, записник та олівець потім підвівся. Накинувши вовняного піджака, такі носили будівельники, він рушив до касового апарата. Тієї ж миті, навдивовижу вчасно, з кухні повернулася казу. Фусагі віддав їй свій рахунок. «Скільки я маю заплатити?» – запитав він. Казу почала клацати скрипучими кнопками давнього касового апарата. А Фусагі тим часом узявся перевіряти іншу свою сумку на грудну і задню кишені та всі інші можливі місця. «Дивно, мій гаманець!» – пробурмотів він. «Схоже, він прийшов до кафе без заманеця. Кілька разів перевірив ті самі місця, але так його і не знайшов». Він виглядав дуже засмученим. Здавалося, навіть, що він от-от заплаче. Несподівано кохтаки видобула звідкись гаманця і простягнула його фусагі. Ось. То був добряче вичаганий чоловічий шкіряний гаманець, який згинався навпіл і був напханий схожими на чеки папірцями. Фусагі на мить закляк, здивовано розглядаючи гаманця. Не те, щоб вагався, чи взяти. Його у кохтаки. Радше був дійсно вражений. Нарешті він мовчки взяв гаманця. «Скільки?» – запитав Фусагі, неж у відділі з монетами, ніби за звичкою. Кохтаки нічого не сказала. Вона просто стояла позаду Фусагі і дивилася, як він шукав гроші. «380 є». Фусагі видобув з гаманця одну монету і простягнув її казу. Так, видали 500 єн. Казу взяла гроші, поклала їх до касового апарата. Почувся брязкий монет. Вона витягла з шухлядки решту 120 єн решти. Казу сумлінно віддала решту і рахунок у руки Фусагі. "Дякую за каву", сказав Фусагі і обережно висипав решту до гаманця. Потім він заховав його до своєї сумки вочевидь геть забувши про кохтаки, і квапливо рушив до дверей. Дзень-зелень. кохтаки така його поведінка, схоже, ані трохи не спинтежила. Дякую, коротко сказала вона, і пішла за Фусагі. Дзень-зелень. Якісь вони дивні, пробурмотіла Фуміко. Казу витерла столик, за яким сидів Фусагі, і знову зникла на кухні. Фуміко засмучена несподіваною звісткою про суперника, тепер, залишившись сам на сам із жінкою в білій сукні, була впевнена, що добможеться свого. «Так, мій суперник пішов. Тепер мені лише треба дочекатися, коли вона встане з того стільця». Такі думки існували в голові Фуміко. Однак кафе не мало вікон, а три настінні годинники показували різний час. Інших відвідувачів не було, і вона ніби не відчувала часу. Дрімаючи, Фуміко перераховувала правила повернення в минулу. Правило перше. У минулому можна зустрітися лише з тими людьми, які відвідували кафе. Сталося так, що їхня прощальна розмова згору відбулася саме в цьому кафе. Правило друге. Жодні дії в минулому не змінять теперішньому. Іншими словами, навіть якщо Фуміко повернеться в той день тиждень тому і благатиме горами їхати, він усе одно поїде до Америки. Фуміко не розуміла, чому це правило взагалі існувало, і, подумавши про нього, знову відчула роздратування. Та нічого не вдієш, доведеться з цим змиритися. Правило третє: повернутися в минуле можна лише сидячи на певному стільці. На тому стільці сиділа жінка в білій сукні. Якщо спробувати силою підняти її, вона тебе прокляне. Правило четверте. У минулому треба залишатись на тому стільці і не вставати з нього. Іншими словами, з якоїсь причини в минулому не можна вийти до вбиральні. Правило п'яте. Є обмеження в часі. Пригадавши це правило, Фуміко збагнула, що не знає його подробиць. Вона й гадки не мала, багато чи мало цього часу. Дівчина обмірковувала правила. Думки змінювали одна одну. Від роздумів про марність задуму повернутися в минуле, вона перейшла до наміру взяти ситуацію до своїх рук і сказати все, що хотіла. Зрештою, гірше вже не буде – бо теперішнє однаково не зміниться. Фуміко раз по раз повторювала правила, доки не заснула обличчям на столику. Уперше Фуміко дізналась про мрію Горо, коли витягла його на третє побачення. Він фанатів від комп'ютерних ігор. Особливо йому подобались ті онлайн-ігри, що називались MMORPG. Його дядько був одним з розробників у всесвітньо популярної MMORPG під назвою Arm of Magic. Із самого дитинства він мав нагору величезний вплив. І той мріяв долучитися до його компанії Тіп Ті, хто хотів складати вступний іспит на роботу в компанії, мали виконати дві передумови. Перше. Мати принаймні 5 років досвіду роботи системним адміністратором у медичній галузі Друге – самостійно розробити нову комп'ютерну гру Людське життя залежало від стабільної роботи систем у медичних закладах Тому не можна було припуститися помилок у програмах В індустрії онлайн-ігор, з іншого боку, помилки не вважали чимось страшним адже завжди була можливість додаткового оновлення навіть після випуску гри. У ТІП-Джі усе було інакше. Туди приймали лише людей з досвідом роботи в медичній галузі. Вони хотіли, щоб у них працювали тільки найкращі програмісти. Коли Горо розповів Фуміко про цю мрію, вона здалась їй чудовою. Та дівчина не знала, що головний офіс компанії ТІП-Джі був в Америці. Перед їхнім сьомим побаченням Фуміко чекала гору на місці зустрічі, коли з нею заговорили двоє чоловіків. Вони намагалися познайомитись. Доволі привабливі, але їй було байдуже. Уже не вперше чоловіки фліртували з нею, і Фуміко вигадала спосіб позбутися таких залицяльників. Та саме тоді прийшов горо, і ніяково зупинився осоронь. Фоміко відразу підійшла до нього, але ті двоє чоловіків кинули на нього презирливі погляди і запитали, чому вона з таким нікчемою. Їй довелося скористатись своїм способом. Гору відповідь лише схилив голову і промовчав. А Фоміко повернулася до чоловіків та оголосила англійською. «Ви не знаєте, який він чарівний? Російською». Йому не бракує сміливості брати за складні завдання на роботі. Французькою – йому вистачає сили волі не здаватися. Грецькою – він має виняткову здібність досягати неможливого. Італійською – я також знаю, що він доклав неймовірних зусиль, щоб розвинути в собі цю здібність. Та іспанською – він полонив мене так, як не зміг жоден інший чоловік. Відтак додала японською, якщо ви, хлопці, зрозуміли, що я щойно сказала, то я залюбки проведу з вами час. Приголомшені, обоє спершу стояли, мов укопані, потім перезирнулися і, насупившись, пішли. Фоміко задоволено посміхнулася гора. Ти, звісно ж, усе зрозумів, сказала вона цього разу португальською, не приховуючи сорому, горо легенько кивнув. На їхньому десятому побаченні він зізнався, що ніколи раніше ні з ким не зустрічався. «О, то я перша жінка, з якою в тебе серйозні стосунки», радісно озвалася Фоміко. Так вона вперше підтвердила, що вони таки зустрічаються. Ігоро здивовано розширив очі. Можна сказати, той вечір і був початком їхніх стосунків. Фоміко не знала, як довго спала. Зненацька жінка в білій сукні З ляскотом закрила свою книжку Зітхнула Виняла зі своєї білої сумочки білу хустинку Повільно підвелася І рушила у бік в пиральні ще не прокинулась Тому й не помітила Що жінка в білій сукні пішла Із затильної кімнати з'явилась казу Мабуть, кафе ще не зачинилось Казу досі була вдягнена у свою форму що складалася з білої сорочки, чорного метелика, камізельки, чорних штанів і фартуха. Вона взялась витирати столик, за яким сиділа жінка в білій сукні, і гукнула Фуміко. «Пані, пані, що так?» – здивовано озвалась Фуміко. Вона миттю випросталась, гарячково закліпала ще заспаними очима, безтямно розвернулася і врешті помітила, що саме навпроти неї щось змінилося. Жінки в білій сукні не було. «Ох, сілець вільний, хочете сісти? Звісно, хочу!» – вигунула Фуміко. Вона миттю зірвалася зі свого місця і кинулась до стільця, який мав повернути її в минуле. вигляд це був звичайнісінький стілець, нічого особливого. Доки вона стояла і дивилась на нього, ледве стримуючи бажання сісти, її серце забилося швидше. Нарешті, виконавши різноманітні правила і переживши прокляття, вона дістала свій квиток у минуле. Добре, поверніть мене у минулий тиждень. Фуміко один раз глибоко втягнула повітря, угамувала серце, яке шалено калатало, і обережно протиснулась у простір між стільцем і столиком. Фуміко думала про повернення в той день минулого тижня, опускаючись на стілець. І від цього напруга і захват досягли свого піку. Фуміко так різко сіла, що ледве не підстрибнула. «Гаразд!» – у минулий тиждень вигукнула вона. Серце стиглося від перечуття. Вона роззирнулася. Оскільки в кафе не було вікон, дівчина не знала, день був на дворі чи ніч. Стрілки трьох старих настінних годинників показували різний час. Проте Фуміко не бачила жодної різниці, якщо вона повернулася у той день минулого тижня. Горо теж мав би бути тут, але його ніде не було. «Я не повернулася у минуле, так?» – пробормотіла Фуміко. «Вона досі не потрапила в минуле. Тільки не кажіть, що я остання дурепа, бо повірила в цю несенітницю про повернення в минуле. Коли Фуміко вже помітно нервувала, Біля неї з'явилася казу зі срібною тацею, на якій стояли срібний чайничок і біла кавова чашка. «Я ще не повернулась у минуло», – напружено сказала Фоміко. Байдужний вираз обличчя казу не змінився. «Є ще одне правило», – відповіла вона холодно. Дідько, ще одне правило. Не так уже й легко повернутися в минуле, просто сівши на потрібний стілець. Фоміко вже оста чортіли всі ці правила. «Ще правила?» – вигукнула вона, та насправді відчула полегшення, адже це означало, що в неї таки є шанс побувати в минулому. Казу почала пояснювати, ані трохи незважаючи на незадоволення Фоміко. «Замить я не люблю вам кави», – сказала вона, поставивши чашку перед дівчиною. «Кави? Чому кави?» Ваш час у минулому почнеться тієї миті, коли я налюлю каву Казу пропустила повзвуха її запитання Фуміко це видалось трохи дивним, та вона зберігала спокій Але ви маєте повернутися до того, як кава охолоне Почувши це, Фуміко занепокоїлась Що? Так мало часу? Останнє і найважливіше правило Ця балаканина ніколи не закінчиться Фуміко кортіло вирушити в минуле. Забагато правил пробормотіла вона і обхопала руками чашку перед собою. Зачиністенька чашка, у яку ще не налили кави. Але дівчині здалося, що на дотик вона була холодніша за порцеляну. «Ви мене слухаєте?» – продовжувала казу. «Повернувшись у минуле, ми... ви маєте випити всю каву, доки вона не охолоне. «Ммм, я не дуже люблю каву». Очі Казу розширились, і вона наблизила до Фоміко своє обличчя, зупинившись за якийсь дюйм від її носа. «Цього правила ви обов'язково маєте дотриматись», сказала вона, стешивши голос. «Чому? Якщо порушите його, з вами трапиться жахливе». «Що?» – Фоміко зробилось незатишно. «Правду кажучи, вона чекала чогось подібного». Уже саме повернення назад у часі порушення законів природи. А це, зрозуміло, річ ризикована. Та чому Казу сказала їй про це лише зараз? Ураз на шляху до фінішної прямої перед нею постала прірва. Але ні, вона не збиралась відступатися. Тільки не зараз, коли вже зайшло так далеко. Фуміко насторожено поглянула в очі Казу. «Що? Що може статися?» Якщо ви не вип'єте всю каву до того, як вона охолоне Якщо я не вип'ю каву То ви станете привидом і сидітимете на цьому стільці Думки Фоміко розітнуло ніби блискавкою Ви жартуєте? Жінка, яка сиділа тут до цього, порушила це правило? Так, вона повернулася в минуле Щоб зустрітися з покійним чоловіком Схоже, вона втратила лік часу коли опам'яталася, кава вже охолола. І вона стала привидом. Так, без емоцій відповіла Казу. Ризик більший, ніж я собі уявляла, подумала Фуміко. Стільки осоружних правил, яких треба дотримуватись. Зустріти привида і пережити прокляття було чимось неймовірним. Але цього разу ставки були дуже високими. Гаразд, я можу повернутися в минуле але зможу залишатися там лише доти, доки не охолоне кава. Я й гадки не маю, скільки часу стигне кава, але припускаю, що не дуже довго. Принаймні вистачить часу, щоби випити ту каву, навіть якщо вона жахлива на смак. Тож про це можна не хвилюватись. Та якщо я не встигну її випити і перетворюся на от оце вже привід непокоїтись. Припустимо, що я не зміню теперішнє, повернувшись у минуле. Хай би що я робила, тут я нічим не ризикую. Мабуть, у цьому немає плюсів, але й мінусів теж. А от стати привидом? З іншого боку, це однозначно мінус. Фуміко завагалася. У голові зароїлися тривожні думки. Найбільше вона боялася, що кава, яку на буде огидною на смак. Але Фоміко була готова випити навіть її. А якщо в ній буде перець. Або це буде кава зі смаком Васабі, як я зможу випити цілу чашку чогось подібного? Усвідомлюючи, що її думки стають аж надто параноїдальними, Фуміко похитала головою, щоб струсити із себе тривогу, яка щойно накрила її хвилею. Гаразд, то я просто маю випити каву. Доки вона не охолоне, так? Так Фуміко набралася рішучості Чи радше упертості Казу незворушно стояла біля неї Фуміко пропускала, що якби вона сказала Вибачте, але я передумала Реакція казу була б такою ж Дівчина на мить заплющила очі Поклала стиснуті кулаки на коліна Та втягнула ніздрями повітря Ніби хотіла зосередитись я готова, голосила Фуміко і зазирнула в очі Казу. Будь ласка, наливайте каву, рішуче додала вона. Легенько кивнувши, Казу правою рукою взяла стаці срібний чайничок і серйозно подивилась на Фуміко. Пам'ятайте, Казу витримала паузу і прошепотіла. Випийте каву, доки вона не охолоне. Казу почала повільно і незворушно наливати каву до чашки. Її поза видавалась байдужою, але плавні рухи були якимось урочистими, і Фуміко почувалася так, ніби спостерігала за якоюсь стародавньою церемонією. Коли Фуміко побачила мерехтливу пару, що здіймалась над чашкою кави, усе навколо її столика почало крутитися і викривлятися разом з вихорами пари. Це налякало, і дівчина заплющила очі. Відчуття, що її саму викривляло і закручувало, як усе навколо, ставало дедалі сильнішим. Вона міцніше стиснула кулаки. Якщо так триватиме, я не опинюся ані в теперішньому, ані в минулому. Просто розчинюся в повітрі, як хмарка диму. Скута тривогою, Фуміко пригадала, як уперше зустріла гору. Вони познайомились навесні два роки тому. Тоді Фуміко було 26, а Горо – 23. Фуміко працювала в компанії клієнта. Горо за скеруванням своєї організації працював у тій самій компанії. Фуміко була керівником проєкту, і їй підпорядковувалися усі інші тимчасові працівники компанії. Фоміко ніколи не соромилась висловлювати критику, навіть своїм керівникам. Вона сварилася з колегами і керівниками, але ніхто на неї не ображався. Вона завжди була чесною і відвертою, та й усіх захоплювало те, скільки зусиль вона докладала у своїй роботі. Хоча Горо був на три роки молодшим за Фоміко, він поводився як 30-літній. Правду кажучи, він здавався значно старшим. Фуміко почувалася молодшою і завжди зверталася до нього з належною ввічливістю. Утім, Горо був не тільки наймолодшим у їхній команді, а й найдосвідченішим. Він був висококваліфікованим системним інженером і без зайвих слів виконував свою роботу. Навіть Фуміко вважала його надійною людиною. Якось коли проект, що ним керувала Фуміко, наближався до завершення, саме перед тим, коли програму мали передати замовникові, у ній виявили значну помилку. Під час створення програм для медичних систем навіть найменші помилки можуть мати тяжкі наслідки. Вони не могли віддати замовникові програму в такому стані. Та річ у тім, що іноді знайти причину такої помилки буває так само складно, як краплю чорнила, що впала в басейн за глибшки 25 метрів. Проблема була не лише в тому, що їм належало виконати дуже складне завдання. У них ще й не було на це часу. Оскільки Фуміко керувала проєктом, виконання умов замовлення лягало на її плечі. До дня передавання програми замовникові залишався тиждень. Більшість її колег зійшлися на тому, що на виправлення помилки піде щонайменший місяць, тому вони ніяк не зможуть виконати це замовлення вчасно. Навіть Фуміко думала, що їй доведеться піти у відставку. Посеред усього цього сумяття з офісу кудись зник Горо. Він нікому нічого не сказав і ніхто не міг вийти на зв'язок з ним. Натяк за натяком, і невдовзі всі почали підозрювати, що Гора причетний до тієї помилки в програмі. Вони вирішили, йому так соромно, що він не хоче з'являтися перед їхні очі. Звісно ж, не було жодних підстав підозрювати Гору. Якщо цей проект був приреченим на невдачу, значно легше було скинути всю провину на когось. Оскільки Горо не з'являвся на роботі, він і став. Цим «Цапом відбуваю». У Фуміко теж була серед тих, хто покладав провину на нього. Але четвертого дня Горо несподівано прийшов до офісу і відомив, що знайшов причину помилки. Усі ці дні він не голився, від нього тхнуло, але ніхто не зробив йому зауваження. Його виснажене обличчя свідчило про те, що він не мав часу навіть поспати. Коли всі члени команди, а з ними і Фуміко – Вирішили, що це завдання занадто складне і опустили руки. Гора самотужки успішно виправив помилку. Це було дивовижно. Зникнувши з роботи без дозволу і навіть не повідомивши про це нікого з колег, він порушив основні правила компанії. Та водночас показав свою відданість роботі і зробив те, що не вдавалось іншим членам команди. Фуміко щиро подякувала йому і вибачилась за те, що підозрювала його в причетності до тієї помилки. Гор лише посміхнувся і похитав головою. «Гаразд, може пригостиш мене кавою?» – запитав він. От тоді Фуміко закохалася. Після успішного завершення проєкту вони повернулись до своїх компаній. І Фуміко майже не бачилась згору, але вважала, що обіцянки треба виконувати – тому щойно з'являлася вільна хвилинка, запрошувала гору до різноманітних закладів, аби щоразу пригостити його кавою. Підхід гору до роботи свідчив про те, що він звик без зайвих слів виконувати поставлені завдання. Коли працював задля певної мети, то більше ні на що не зважав. Уперше Фуміко дізналась, що головний офіс компанії тіп яка розробляла MMORPG, розташована в Америці, коли прийшла до гору в гості. Вона бачила, з яким захватом він розповідає про роботу в ТІП-Джі і навіть почала хвилюватися. Коли його мрія здійсниться, що він вибере – її чи мене? Мабуть, не варто думати про це так, адже тут неможливо порівнювати. Але якщо… Відтак потроху Фуміко почала усвідомлювати, як багато втратить з переїздом Горо. Дійшло до того, що вона сумнівалась в його почуттях до себе. Час минав, і тієї весни Горо нарешті отримав пропозицію від омріяної компанії. Його мрія здійснилася. Виявилося, що Фуміко мала підстави для хвилювання. Горо вибрав переїзд до Америки. Він вибрав мрію. Фуміко дізналась про це минулого тижня у цьому кафе. Вона розплющила очі, почуваючись спантелично, ніби щойно прокинулась. Відчуття, ніби вона була привидом і крутилася в повітрі, як мерехтлива кавова пара, минуло. І Фуміко знову відчула свої кінцівки, які до того здавались зовсім нерухомими. Запанікувавши, вона взялася обмацувати своє тіло і обличчя, аби переконати, що все на місці. Коли дівчина нарешті опанувала себе, то побачила перед собою чоловіка, який спантеличено спостерігав за її дивною поведінкою. То був Горо. Вона не могла помилитися. Горо, який мав би бути в Америці, сидів прямісінько перед нею. Фуміко зрозуміла, що таки повернулася в минуле. Вона відразу здогадалась про причину його Жодних сумнівів. Вона повернулася в той день минулого тижня. У кафе все було точнісінько таким, як вона запам'ятала. Чоловік, на ім'я Фусагі, сидів за найближчим до входу столиком з розкритим журналом. Гірагі біля барної стійки. Навпроти неї, казу. А за столиком у дальньому кінці кафе де минулого тижня сиділи вони, був горо. Лише одне змінилось. Сама Фоміко сиділа на іншому місці. Минулого тижня вона сиділа навпроти гору, а тепер опинилася на стільці, який зазвичай займала жінка в білій сукні. Вона була навпроти гору, проти їх розділяв один столик. Він так далеко. А втім річ тут була зовсім не у відстані, а радше у тому, що все видавалось якимось неприродним. І спонтиличений вираз обличчя Гору був цілком зрозумілим. Хай там як, вона не могла залишити свій стілець. Таким було одне з правил. «А що як він запитає, чому я сиджу тут? Що я йому скажу?» Від цієї думки у Фоміко перехопило подих. «О, Господи, уже так пізно. Вибач, мушу йти». Хоча Горой здавався розгубленим, та попри цю дивну ситуацію з різними столиками, він сказав точнісінько те саме, що й минулого разу. Схоже, це було ще якесь таємне правило мандрівки в минуле. Його слова так доречно нагадали Фуміко, у який час вона повернулася. Ох, нічого, все гаразд. У тебе обмаль часу, у мене теж. Що? Вибач. Вони не могли порозумітись, і розмова зайшла в глухий кут. Хоча Фуміко знала, у який час повернулася, вона все одно була збентеженою адже це вперше їй довелось здійснити мандрівку в минуле. Що? Аби трохи заспокоїтись, вона відсьоргнула кави, спостерігаючи над чашкою за реакцією Гора. О, ні! Кава вже не гаряча, а тепла, зовсім скоро вона охолоне. Фуміко стривожилася, за такої температури вона вже могла випити її всю. Це був неочікуваний недолік. Фуміко кинула сердитий погляд на казу забарною стійкою. Її дратував незмінний байдужний вираз на обличчі дівчини. Але це ще не все. Ох, така гірка. На смак кава була ще гіркішою, ніж вона думала. То була найгіркіша кава, яку їй доводилось куштувати. Дивні слова Фоміко ще більше спантеличили гору. Потираючи шкіру над правою бровою, він зиркнув на свого годинника. Боявся спізнитися. Фоміко це розуміла, тому квапливо додала. "Гм, я маю сказати тобі щось важливе». Вона насипала з цукорниці перед собою цукру у свою каву. Додавши ще й молока, почала енергійно перемішувати напій вистукуючи чи ложкою об стінки чашки Що? Фуміко не знала, чому він насупився Бо вона додала до кави стільки цукру Чи може, бо не хотів тієї миті говорити про щось важливе Я маю на увазі Хочу як слід усе обговорити Горознов поглянув на годинник Заждино Фуміко відсорбнула підсолодженої кави І схвально кивнула до зустрічі згору вона не пила каву, але запрошення покавувати стало приводом побачитися з ним і посприяло їхнім подальшим зустрічам. Спостерігаючи, як Фуміко, яка доти ненавиділа каву, гарячково підсолоджувала її і доливала молока, Горо іронічно посміхнувся. «Аго, це серйозна справа, а ти тут насміхаєшся, бо я п'ю каву». «Зовсім ні». «Ще й як насміхаєшся? Навіть не намагайся заперечувати. Усе написано на твоєму обличчі», – нетерпляче перебила його Фуміко. Вона відразу пошкодувала, що ось так перервала їхню розмову. Вона доклала стільки зусиль, аби повернутися в минуле, і тепер поводилась майже так само, як і минулого тижня. Знову відштовхувала його цими безглуздими звинуваченнями. Збентежений горо підвівся. Він звернувся до казу за барною стійкою. «Перепрошую, скільки я маю заплатити?» Він потягнувся за рахунку. Фоміко розуміла, якщо вона не завадить гору, він оплатить рахунок і піде. «Зачекай!» «Усе гаразд, краще залишмо все, як є». «Це не те, що я прийшла тобі сказати». «Що?» «Не їдь!» «Чому ти не обговорив цього зі мною? Я не хочу, щоб ти їхав». «Ну, це... Я знаю, наскільки важлива для тебе ця робота. Я ж не заперечую, щоб ти їхав до Америки. Я не відмовлятиму тебе». «Я думала, що ми завжди будемо разом. Але принаймні, невже про це думала тільки я? Я хотіла, щоб ти обговорив це зі мною». Розумієш не дуже гарно з твого боку приймати рішення, не обговоривши цього зі мною. Я справді щиро річ у тім, ну, ти знаєш, кохала тебе. Я почувалася так, ніби ти навмисне нічого мені не розповідаєш. Я хотіла сказати, від цього все одно нічого не зміниться. Ну, це все, що я хотіла сказати. Фуміко планувала бути відвертою. Зрештою, теперішні однаково не зміниться. Але вона не могла сказати цього. Їй здавалося, що це зізнання буде визнанням поразки. Вона зненавиділа б себе, якби запитала щось на кшталт, що ти вибираєш, роботу чи мене. До зустрічі з Горо робота для Фуміко завжди була на першому місці. Вона не хотіла казати йому щось подібне. Не хотіла й поводитись як стереотипна жінка, особливо перед чоловіком, молодшим на три роки. Вона була гордою, а ще, схоже, заздрила, що його кар'єрне зростання перевершувало її власне, тому не спромоглася на відвертість, а втім, однаково було занадто пізно. Добре, їдь, байдуже, хай би що, я сказала, ти все одно поїдеш до Америки. Договоривши, Фуміко одним махом допила каву. Ого! Коли чашка спорожніла, вона знову відчула запаморочення. Світ навколо знову закрутився і наповнився мерехтливою парою. І навіщо я поверталась в минуле? Фуміко поринула в думки. Я завжди думав, що... Озався Горо, що я тобі не пара. Фуміко не розуміла, чому він це казав. «Коли ти запрошувала мене випити кавер», – продовжував він, «я завжди повторював собі, що не варто в тебе закохуватись». «Що?» «Тому що в мене є це», – сказав Горо. Він розділив пальцями волосся, яке спадало йому на правий бік чола, і показав великий шрам від опіку, який тягнувся від правої брови до правого вуха. «До зустрічі з тобою я завжди думаю, що викликаю в жінок відразу». Тому не наважуюся навіть заговорити з ними. І я... Навіть після того, коли ми почали зустрічатись. «Я ніколи на це не зважала», – крикнула Фуміко, але вже перетворювалась на пару. І Горо не почув її слів. «Я думав, що мене небагато часу, і твою увагу привернуть інші, вродливіші чоловіки». «Це неможливо. Як ти міг так думати?» «Я завжди думав...» Що? Це неможливо. Зізнання Горо, яке Фуміко щойно почула вперше, приголомшило. Тепер, коли він сказав це, вона враз усе зрозуміла, що більше Фуміко закохувалась у Горо, то більше думала про їхнє одруження, усе ясніше відчуваючи якийсь невидимий бар'єр. Коли вона запитувала, чи кохає він її, Горо зазвичай кивав, але ніколи не говорив, я кохаю тебе. Коли вони разом йшли вулицею, часом опускав голову майже винувато і тер праву брову. Він також помічав, як інші чоловіки витріщались на Фоміко. Невже це справді настільки його хвилювало? Подумавши про це, Фоміко засоромилась власних думок. Якщо для неї це було дрібницею, то для Гору – давнім болісним комплексом. Я й гадки не мала, що він так почувається. Фуміко потроху втрачала зв'язок з реальністю. Її тіло ставало не вагон, а в голові паморочилось. Горо взяв рахунок і з сумкою в руці рушив до касового апарата. Теперішнє не зміниться. Та це й на краще. Він зробив правильний вибір. Для нього втілення мрії значно важливіше, ніж для мене. Мабуть, варто попрощатися з Горо. Я відпущу його і щиро побажаю йому успіху. Фуміко повільно заплющила розчервонілі очі, а потім... «Три роки», – сказав Горо, який стею спиною до неї. «Будь ласка, почекай три роки. Я повернуся, обіцяю». Він говорив неголосно, але кафе було маленьким. Уже майже розчинившись разом з парою, Фуміко таки почула його. «Коли я повернувся, Горо звичкою, торкнувся шкіри над правою бровою, і досі, не обертаючись до Фуміко, сказав іще щось, але цього вона вже не почула. «Мг, «Угу, що?» Цієї миті Фуміко зникла в хмарці рехтливої пари. Уже розчиняючись у повітрі, вона побачила обличчя Горо, коли він озирнувся на виході в кафе. Вона бачила його обличчя якусь хвильку, але він радісно посміхався, як тоді, коли сказав, «Може, пригостиш мене кавою?» Повернувшись у теперішнє, фуміко сиділа на тому самому стільці, але в кафе нікого не було. Здавалося, вона щойно бачила сон, але кавова чашка перед нею була порожньою. У роді залишався її солодкавий присмак. З убральні повернулася жінка в білій сукні. Вона побачила фуміко на своєму стільці і нечутно наблизилась. Устань сказала вона моторошним низьким голосом. Фуміко ледь не підскочила на місці. «Я… вибачте», – пробурмотіла вона, підводячись. Примерне відчуття, ніби вона щойно прокинулась, не зникало. Невже вона справді побувала в минулому? Повернення назад у часі не змінило теперішнього, тож не дивно, що вона не відчувала жодної різниці. З кухні линув аромат кави. Фуміко обернулася. Звідти вийшла казу, несучи таць з чашкою свіжозавареної кави. Дівчина оминула Фуміко. Вона прибрала чашку Фуміко зі столика жінки в білому і поставила перед нею свіжу каву. Та ледь кивнула і повернулась до своєї книжки. Другою до барної стійки казу незручно запитала як усе минуло. Почувши її запитання, фуміко нарешті повірила, що таке побувало в минулому. Вона повернулася в той день минулого тижня. Та якщо вона, я тут подумала, так, теперішнє від цього не зміниться, правильно? Саме так. А якщо до тих подій, які відбудуться пізніше? Не впевнена, що розумію вас. Від цієї мети Фуміко добрала слова. Як щодо майбутнього? Казу поглянула на Фуміко. Ну, оскільки майбутнє ще не настало, «Гадаю, тут усе залежить від вас», – сказала вона, уперше посміхнувшись. Очі Фоміко зблиснули. Казу зупинилася перед касовим апаратом. Вартість кави плюс доплата за перебування тут у ночі. Разом 420 єн, будь ласка», – неголосно сказала Казу. Фоміко енергійно кивнула і підійшла до касового апарата. Вона почувалася легенькою йому пір'їнкою. Заплативши 420 єн, поглянула в очі Казу. «Дякую», – сказала Фоміко, і низько схилила голову. Потім, повільно окинувши оком, кафе вона ще раз вклонилася. Не комусь конкретно, а самому кафе. І бадьором кроком вийшла на двір. «Дзень зелень!» Казу взялася складати гроші до шухлядки касового апарату зі звичною незворушністю – наче не сталося нічого особливого. Жінка в білій сукні легенько всміхнулася і тихо закрила книжку. То був роман під назвою «Закохані». Історія друга. Подружжя. У кафе немає кондиціонера. Воно відчинилось 1874 року, майже 140 літ тому. Тоді для освітлення люди ще використовували олійні лампи. Відтоді кафе зазнало кількох невеличких модифікацій, однак його інтер'єр майже не змінився. Після відкриття його, напевно, вважали доволі авангардним. Насправді, загальноприйнятий рік появи в Японії сучасних кафе приблизно 1888, а це аж на 14 років пізніше. Кава вперше потрапила до Японії в період Едо, десь наприкінці XVII століття. Спершу вона не дуже припала до смаку японцям, тому не було напоїм, які п'ють задля задоволення. Воно й не дивно, адже кава скидалась на чорну гірку воду. Коли всюди з'явилася електрика, кафе замінило олійні лампи на електричні. Згодом до вжитку ввійшли кондиціонери, Проте їхнє встановлення могло зіпсувати своєрідний інтер'єр. Тому до нині в кафе не було кондиціонера. Однак щороку наставало літо. Коли полуднева температура повітря сягала 30 градусів за Цельсієм, навіть у підвальних приміщеннях ставало спекотно. Зі стелі кафе звисав вентилятор з великими лопатями. Електричний, тому наймовірніше його додали пізніше. Та він не утворював сильного вітру, лише допомагаючи циркулювати повітря. Найвища зареєстрована температура в Японії становила 41 градус за Цельсієм. Її зафіксували в Кавасакі в префектурі Коті. Складно уявити, щоб цей вентилятор міг зарадити такій спеці. Утім, навіть посеред літа в кафе завжди була приємна прохолода. Як його охолоджували? Окрім тамтешніх працівників, ніхто цього не знав і ніколи не дізнається. Було пообідня. Літо нещодавно розпочалося, але температура на дворі вже сягала показників липня. Біля барної стійки в кафе сиділа молода жінка і писала листа. Поруч з нею стояла склянка кави, у якій танули кубики льоду. На жінці були футболка з рюшами – Довга сіра обтисла спідниця і босоніжки з ремінцями. Вона сиділа, випроставшись, і її ручка бігала рожевим аркушем паперу із зображеним на ньому квітом сакури. З забарної стійки за нею спостерігала струнка жінка з блідою шкірою. Її очі іскрились дівочим запалом. То була Киїто Кіта. І вміст того листа, без сумнівів, дуже її цікавило. Час від часу вона підглядала з виразом дитячого зачудування. Окрім дівчини за барною стійкою, яка писала листа, у кафе була жінка в білій сукні, яка сиділа на тому стільці, і чоловік на ім'я Фусагі, за найближчим до входу столиком. Перед ним узнов лежав розкритий журнал. Дівчина, яка писала листа, глибоко вдихнула. Киїй собі зробив глибокий вдих. «Перепрошую, що так довго», – сказала жінка, ховаючи листа в конверт. «Усе гаразд», – відповіла Кеї, миттю опустивши очі. «Чи могли б ви передати його моїй сестрі?» Дівчина тримала конверт з листом обома руками та ввічливо простягала його Кеї. Її звали Кумі Гіраї. Вона була молодшою сестрою постійної відвідувачки кафе «Яеко Гіраї». Ох, так, якщо я знаю вашу сестру. Киї змокла і прикусила губу. Кумі ледь скилила голову на бік і запитально поглянула на Киї, але та лише усміхнулася. Добре, я передам їй листа, сказала вона, дивлячись на конверт у руках Кумі. Кумі якусь мить вагалася. Я знаю, що вона може його навіть не прочитати, та якщо б ви змогли... Дівчина низько опустила голову. Киї гречно випростилась. Ну, звісно, відказала вона так, ніби їй доручили щось украй важливе. Вона взяла листа обома руками, люб'язно кивнувши, а кумі рушила до касового апарата. «Скільки?» – запитала вона, простягаючи Киї рахунок. Та обережно поклала листа на барну стійку. Потім взяла рахунок і почала натискати на клавіші касового апарата. Його можна було вважати суперником старого касового апарата, який досі працював, хоча його й не було тут спочатку. Він мав клавіші, як у друкарської машинки, а в кафе з'явився на початку періоду сьова, близько 1925 року. То був кремезний і міцний касовий апарат, який мав запобігати крадіжкам. Лише його каркас важив майже 40 кілограмів, він гучно клацав щоразу, коли хтось торкався його клавіш. Кава і тост, рис із скарі, парфе, клац-клац, клац-клац, клац-клац. Кей клац. ритмічно вистукувала на клавішах вартість кожного замовлення. Содова з морозивом, піца тост. Схоже кумі з'їла чимало, власне кажучи, усе не помістилося в один рахунок. Киї перейшла до другого рахунку. Плов з карі, банановий спліт, котлета з карі. Перелічувати всі страви було не обов'язково, але Киї не заперечувала. Натискаючи клавіші касового апарата, вона нагадувала щасливу дитину, яка бавилася з іграшкою. Ви також замовили ньокі з горгонзолою і курку з пастою у вершковому соусі. «Оце я не нажера», – сказала Кумі доволі голосно, певно трохи присоромлено. «Будь ласка, не обов'язково перелічувати все вголос, воліла промовити вона натомість. «Схоже на те». «Звісно, то були слова не Кей, – це сказав Фусагі. Почувши перелік усіх страв, він пробурмотів щось собі під носа і продовжив гортати журнал. Кей не звернула на нього уваги. А от вуха кумі почервоніли Скільки, запитала вона Але Кей ще не завершила Ох, подивимось Тут ще сандвіч Онігрі-гриль Ще одна порція рису з І ем, кава з льодом Загалом 10 тисяч 230 єн Кей посміхнулася Її великі круглі очі іскрились добротою Гаразд, ось тримайте Кумі квапливо дістала за гамаця банкноти. Київ взяла їх і спритно порахувала. Видали дали 11 тисяч єн», – сказала вона і знову натиснула клавіші касового апарата. Кумі чекала, понурившись. Чи черп, шухлядка касового апарата різко висунулася і Кей витягла гроші. «770 єн решти». Знову посміхнувшись, вона віддала Кумі решту. Так ввічливо вклонилася. «Дякую, було дуже смачно». Вочевидь, соромлюючись того, що офіціантка назвала всі страви, які вона з'їла, Кумі хотіла якнайшвидше покинути кафе. Вона вже рушила до виходу, коли її гукнула Киї. «Ем, Кумі!» – сказала вона. «Так». Кумі зупинилась на півдорозі і озирнулась на Киї. «Щодо вашої сестри?» – почала та, зиркнувши собі під ноги. «Може ви хочете передати їй якесь повідомлення?» Вона мимоволі здійняла догори обидві руки. Ні, дякую, я написала все в листі, без вагань відповіла кумі. Так, звісно, Кия розчаровано насупилась. Кумі, зворушена такою турботою офіціантки, широко посміхнулася, на мить замислилася і додала. Мабуть, ви могли б передати їй дещо. Так, звісно, Кей відразу пожвовішала. Скажіть їй. Що ні тато, ні мама більше на неї не сердиться. «Ваші тато з мамою більше не сердиться», – повторила Кей. «Так, будь ласка, передайте їй це». Очі Кей знову округлились і зблиснули. Вона двічі кивнула. «Звісно, передам», – весело відгукнулася вона. Кумі окинула оком кафе, ще раз свічливо вклонилася Кей та й вийшла. «Зень зелень». Киї підійшла до самісіньких дверей перевірити, чи кумі справді пішла. Відтак, ручко розвернувшись, звернулася до когось за запорожньою барною стійкою. «Ти посварилася з батьками?» Раптом звідти їй відповів хрипкий голос. «Вони відмовились від мене», – сказала гераї, зненацька виннувшись під стійки. «Ти почула її?» «Почула що?» «Що тато і мама більше на тебе не сердяться. Повірю, коли побачу на власні очі. Просидівши чимало часу під барною стійкою, скорчившись у три погибелі, тепер Гіраї була згорбленою ніби бабця. Шкандибаючи, вона вийшла зі своєї схованки. Як завжди, вона і на голові були б і гуді. У своїй прямистій леопардовій ковтині, обтислій рожевій спідниці і пляжних сандаліях вона виглядала доволі строкато. «Твоя сестра здається дуже милою». Гіраї ледь скривилася. «Може, і так, якщо ти не на моєму місці». Вона опустилась на того самого стільця біля барної стійки, де зовсім нещодавно сиділа кумі, видобула з леопардової сумочки цигарку і прикурила її. У повітрі здійнялася хмарка диму. Обличчя Гіраї, яка проводжала її поглядом, Набуло такої вразливості, що, здавалось, наче думками, вона полинула геть далеко. Киїй обійшла Гераї та знову зайняла своє місце за барною стійкою. «Хочеш про це поговорити?» – запитала вона. Гераї видихнула нову хмарку диму. «Вона ображається на мене», – пробормотіла жінка. «Ти про що? Чому і на тебе ображатися?» – запитала Киїй, округливши очі. Вона не хотіла, щоб він переходив до неї. Гм. Киї схилила голову на бік, намить засумнівавши, що розуміє Гіраї. «Готель!» Сім'я Гіраї володіла відомим вишуканим готелем у місті Сендай, що в префектурі Міягі. Її батьки планували передати керування готелем Гіраї, але 13 років тому вона посварилася з ними, і було вирішено, що його успадкує Кумі. Батьки були в доброму здоров'ї, але з руками їм ставало важче, і Кумі, як майбутня управителька, вже перебрала на себе більшість обов'язків. Відколи Кумі зайнялась готелем, вона регулярно навідувалась в Токіо побачити з Гіраї та спробувати переконати сестру повернутися додому. Я постійно кажу їй, що не хочу повертатись додому а вона знов і знов намагається мене переконати. Гіраї загнула пальці на обох руках, рахуючи всі ті сестрині спроби. Наполегливо, це ще легко сказано, роздратовано підсумувала Гіраї. Але це не означає, що ти маєш від неї ховатися. Я не хочу бачити його. Бачити що? Її обличчя. Кей запитально схилила на бік голову. Це написано в неї на обличчі. Через мій вчинок, їй тепер доведеться стати управителькою готелю, яким вона не хоче займатися. Їй хочеться, щоб я повернулася додому. Тоді вона стане вільною, цинічно відповіла Гераїв. Вона добре знала Київ, тому підозрювала, що жінці не зовсім утямки її слова. Її занадто буквальне сприйняття часом перешкоджало правильно трактувати іронію та цинізм. «Я маю на увазі, – спробувала пояснити Гіраї, – просто я відчуваю, що вона тисне на мене». Насупившись, вона випустила ще одну хмарку диму. Киї стояла, задумливо нахиляючи голову то в один, то в інший бік. «Ой, уже така пізня година? Лишенько! – з удаваним драматизмом вигукнула Гіраї. Вона квапливо загасила цигарку об дно попільнички. Треба відкривати бар». Вона підвелася і бадьоро потягнулася, потом розім'яла обидві ноги. Усі м'язи затерпли, доки я три години тулила з під барною стійкою. Вона поляскала себе по стегнах і поспішила до виходу, гучно шльопаючи своїми пляжними сандаліями. Зачекай, лист, раптом пригадала Киї, сумлінно взяла листа кумі і простягнула його Герай. Викинь його! Навіть не глянувши на конверта, Гіраї махнула правою рукою. «Ти не хочеш його прочитати?» «Уявляю, що там?» «Мені справді важко самій. Будь ласка, повернись додому. Нічого страшного. Навчишся всього в процесі» і таке інше. Водночас Гіраї витягла з леопардової сумочки товстого як словник гаманця. Вона поклала гроші на барну стійку. «Побачимось пізніше», – сказала вона і залишила кафе так швидко, ніби їй вже давно кортіло піти. «Дзень-зелень! Я не можу його викинути!» На обличчі Кії проступило вагання, коли вона дивилась на листа кумі. «Дзень-зелень!» Доки Кії нерухомо стояла з листом у руках, до неї знову звався дзвоник на дверях, і до кафе зайшла казуто кіта. Вона зайняла місце гіраї. Казу була кузиною власника кафе Негара Токити, навчалася в академії мистецтв. А коли не мала занять, працювала тут офіціанткою. Того дня Казу разом з Негаре ходила купувати.